Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Jó reggelt kívánok! A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatja Lehet? Ugi a polgármester van a vonalban, ami azt jelenti, hogy van egy szabad vonal, azon önök bármit kérdezhetnek, ami Budapesttel, illetőleg a 18. között kapcsolatos. Gondoltam önre, amikor hallgattam a Gyárfás Tamással készült interjút, ugye ez, ha jól mondom, talán a 2017-es úgynevezett vizes világvajnokság, ezt a kifejezést utálom, de így szokták használni, volt kapcsolatos, és az szóba került a Ferihegyi gyorsforgalmi út, hogy azon hogyan kéne változtatni. G beszélt azokról a tervekről, amelyek ennek az átalakítását illették, az nem volt összefüggésben, illetve nem lehetett összefüggésben ezzel a világbajnoksággal, hiszen azok a tervek, amikről ön beszélt, és azok az időpontok jóval hamarabb születhettek meg, semmit, hogy döntés született arról, hogy Budapest rendezi, illetve más vidéki városok a 2017-es úszó világbajnokságot. Így van, ez sokkal korábban született már meg ez a döntés. Gyakorlatilag egy olyan két évvel ezelőtt a DKK vezetőivel. Elkezdtük ezeket a megbeszéléseket részben azért, amit már hallgatók a korábbi műsorokban is említettek, hogy a fontosabb biztosított delegációk már az indulásán hármassa autópálya bevezető szakaszán keresztül érik el a várost, nem pedig a, a repülőtéri gyorsforgalmi úton keresztül. Nyilvánvalóan ez egyrészt egy szégyene is a városnak, hogy ilyen körülmények között találkozik először Magyarországgal az az utazó, aki repülőgéppel érkezik és a rövidebb utat választja és hát természetesen nem túl praktikus is, vagy nem túl praktikus. Tehát ez a két ok volt, ami miatt már sokkal korábban elkezdődött ezzel az egész kérdéskörrel, vagy témakörrel való foglalatosság. 353-9451 Budapest, illetőleg a 18. kerület, regionális fejlesztések, ezek azok a témakörök, amelyek az elkövetkezendő hetekben, hónapokban szóba kerülnek, Ugi Attilávált, illetve ki tudja még, hogy mi minden a jövőben egyik sem lát, én biztosan nem, ha akarnak bármit kérdezni, vagy valamiről beszámolni, amiről úgy gondolják, hogy fontos, hogy tudjon a polgármesterről úr 353-94-51 újabb és újabb módosítások egy másodperc türelem. Jó reggelt! Öreget kívánok. Én azt szeretném kérdezni a polgármester úrtól, hogy van-e ráhatásuk arra, hogy esetleg ilyen fix telepített trafipaxokat hova telepítsenek, mert én naponta többször végig megyek sokszor a, a gyorsforgalmi úton, hát amilyen szágyújtudások történik, az ö, hát nagyon baleset Főleg a taxik követik ezt egyébként, akik hát sietnek utassal, vagy utassal megkülötére. Köszönöm, box. Trafifax kérdése, hát ugye most mindannyian tudjuk, hogy ezres nagyságrendben vásárolt az ORFK fix mérőpontokat, amelyik a biztonsági használatától kezdve a hajtáson azt, hogy van-e egyáltalán az autónak érvényes műzaki tudja ellenőrizni. Az, hogy mi a 18. kerületben mely területekre tudjuk kihelyezni, természetesen tudunk kéréseket megfogalmazni a kerületi kapitány felé, ezt általában meg tesszük. Abban igaza van egyébként a hallgatónak, hogy a reptéri gyorsforgalmi útra általában én nem szoktam külön figyelmet fordítani, hogy oda helyezzük ki. Az én kérésem azt, szinte minden esetben azokra a helyekre vonatkozik, ahol orvosi rendelő van, iskola van, óvoda van, tehát ahol a gyerekek fordulnak meg reggel, délelőtt, és azért ott is számtalan gyorshajtással lehet találkozni, Petőfi utca, Királyhágó út, Ülői út, bizonyos szakasz, ha egy picit Szabadabbat ér, akkor bátran nyomják a gázpedált az autósok. Tehát... Kéretik levinni a hangsúlyt. Köszönöm. Jó reggelt, kívánok. Köszönöm, akkor mindig ezt. Köszönöm, kívánok. Igen. Én megkérdezni, hogy a 2-es termináljához úgy érzem, hogy súlyozva van a, a személyszállító vállalkozásoknak a munkája, tehát igazából semmilyen többek sem normálisan mert kimenni a repülőtérre. Erre lesz a változás, hogy a felültött vonat pályát sem vitték ki, és az egyes Köszönöm. Köszönöm. Igen. Hallottam az egyes terminállal kapcsolatban a kérdésben, hogy nagyon lecsegett a vonal. Ugye a kérdés volt, hogy valószínűleg Az valószínűleg... Egyes kettes terminál megközelíthetőség volt. És a kettes terminál, jól gondolom. Az egyes kettes terminál megközelíthetőségéről volt szó. Igen, van. Mondom, nagyon lecsegett a vonal. Az itt előfordul. Annyit, annyit eljáró van, hogy ebben a 7 éves Európai Uniós fejlesztési tervek között szerepel hogy kötött pályás összeköttetés létesüljön Kétfajta terv létezett már nagyjából, és egészében azt a két különböző tehát az a, az a nagyon nagy kérdés és dilemma, amit el kell dönteni a fejlesztéssel kapcsolatban, hogy ez csak és kizárólag a repülőteret szolgálja ki, vagy közvetlenül az agglomeráció, felől érkező, illetve a városon keresztül haladó forgalmat is kiszolgálja. Abban az esetben, ha csak a repülőteret kell kiszolgálni, akkor egy olyan zárt kötőszpályás ütemes menetrenddel közlekedő vonatot kell közbeiktatni, amelyik közvetlenül valamelyik pályaudvarra, vagy a keleti, vagy a nyugati pályaudvarra érkezik be. Ez nyilván egy sokkal költségesebb és kizárólag az üzleti utasforgalmat forgalmat kiszolgáló egység lehet, én azt gondolom, hogy ha ezt a fajta megoldást választják a fejlesztők, akkor valószínűleg ennek az ára is olyan lesz, amit nagy valószínűség szerint éppen közelíteni fog mondjuk egy belváros repülőtér taxidíjnak az 50-60-70 ához egy, egy ilyen jegynek az ára. A másik az az, hogyha a jelenlegi vasúti pályát kihasználva, annak a bővítését eszközölve vinnék ki a repülőtérre. Itt elsősorban, amiről én hallottam, olyan tervek vannak jelen pillanatban, hogy nem viszik be közvetlenül a repülőtérre, hanem a jelenlegi felé egy egyes terminálnak a repülőtér felé eső oldalán kialakítanák egy belső vasúti hálózatot, ugyanúgy, ahogy a viszudorfi repülőtér működik, és még számtalan európai repülőtér, hogy egy belső vasútvonalon érik el a terminált, illetve a repülőtére azokat a különböző pontokat, ahová az utasoknak el kell jutni, vagy, vagy igényük van, hogy el, el, el tudjanak jutni oda. Ez a két terv forog jelen pillanatban. Nyilván a, másik terv, a második terv egy kicsit olcsóbb, ez azt jelenteni, hogy a jelenlegi felé egy egyes vasútállomást felújítanák. Lehetővé tennék azt, hogy a túloldalon egy ö, olyan, elsősorban magas vezetésű, ö, lábakon járó ö, belvá, ö, ilyen közpályás eszköz, de ez ilyen nem igazából villamos, de nem igazából vasút valahol a kettő között egy ilyen magas vasútszerű jármű tudna járni, és az érinthetné azokat a belső, nem csak ö, az utazóközönség, hanem akik ott bent a repülőtéren dolgoznak, hiszen ott számtalan uh, munkahely is van, azoknak a, az érintésével érne el a kettes terminálat. 353-94. 51 ha bárki egyébként úhajtana kérdezni, kommentárt fűzni az elhangzottakhoz, 353-394-51, aki regionális fejlesztéssel is foglalkozik, azért beleért vagy, olyan jóval fiatalabb, mint én, azért elképesztő az, hogy Budapestnek, illetve Magyarországnak a legnagyobb légikikötője, ilyen áldat között közelíthető meg. Tehát mert egyáltalán nem csak a gyorsforgalmi útról van szó, hanem azokról a tervekről, amekről és amelyek közül legalább egynek már rég be kellett volna vagy meg kellett volna valósulniuk, és ez nem a Fidesz kormányzatnak, nem az előző kormányzatnak, hanem szerintem Magyarországnak, mint országnak a bűne, hogy ezt megtette. Hozzá téve, hogy ehhez képest persze Kis Mihály, hogy nem tudnak úrrá lenni, vagy nem tudunk úrrá lenni, azon a taxis helyzeten, ami ferihegyen vagy a differenci terpülőtéren van, hát az már csak havatortán. Ebben egyetértünk mind a kettővel maximális együtt. Akkor menjünk egyel tovább 353-94-51, bár ez nem tovább, hanem más irányba, bármit amit kérdeznek, az legyen Budapesttel vagy a 18. kerettel kapcsolatos, és én közvetítem a polgármester úrnak, illetve hát nem közvetítem, hallani fogja. A folyamatos változás, de a felhívás keringő az mindjárt eredményes is volt. Jó reggelt kívánok! Jó, jó reggelt kívánom! Jó, jó! A kevetkező miatt telefonálok? Én 1978-ban végeztem a Márnak egy középiskolájába. Én már akkor hallottam terveket arról, hogy a, a Ferihegyi Tejkát, akkor mi nem is volt kettő terminál, ami szemere teletre összekötik a Márs hálózatával. Ahhoz képest, hogy az elmúlt 40-50 éten évente 10-100 játokat túljázzatunk kell volna <gül> Plusz a harmadik ez ezügyben nem történt semmi. Szóval. Az érveknek, az országos hatáskörfelületeknek, államú áldozatnak borzasztóan nagy a felelőssége, abból, hogy ezek az állapotok kiderültek. Ki, ki egyáltalán? Leragadt nem véletlen a repülőtérnő? Ez valószínűleg egy nagyon súlyos probléma. Tényleg csak ismételni tudom, hogy ebben a 7 éves fejlesztési ciklusban erre a kormányzatnak, illetve Magyarországnak választ kell találnia, már csak azért is, mert azok a prognózisok, amelyek a repülőtérnek a folyamatos utasszám növekedésével számolnak, nem tartják ki azt, hogy a tavaszi dinamikus utasszám növekedésnek a, a kivetítése az év végéig elér odáig, hogy meghaladja a 10 millió, 10 millió utas per év forgalmat. Tehát ez már egy olyan mértékű forgalom, amit valóban a 200-as busz, 200 busznak, illetve a taxiknak a üzemeltetésével nem lehet érdemben. Újabb érdeklődő van. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, családok, nem tudom, hogy volt-e róla szó, hogy a repkérre való kiütásról van a szó, hogy kerékpárút elképzelhető -e az egyes mert onnan ki lehet jutni a kettessel, de odáig ugye a Gyöngyréutón nem lehet nem. Ha már megkérdezem, akkor tételezzük fel, hogy ő biciklivel megy külföldre. Tehát ki és aztán megy tovább. De tudod, sejtem, hogy nem feltétlenül erről van, árulja már el nekem. Jó, azt kérdezem egyébként, hogy a Ferihegyen van olyan, tudom, hogy autóparkoló van, de olyan hely van, ahol az ember ott hagyhatná a kerékpárját, és akkor visszajön azzal haza, vagy most valami nagyon nagy baromságot kérdeztem. Nem, nem, nem, hát a dolgozók meg tudja oldani. Jó, dolgozóként, igen, utasként, Hát azt nem tudja. Azt nem tudja, jó. Polgármester úr. Ugye hálózatos fejlesztése van a kerékpárútnak, és nem tudom, hogy tudják-e ha hallgatók, hogy két típusú kerékpárút fejlesztési terv létezik, illetve két típusú kerékpárút hálózat létezik. Ugye van a, a Bicycle Highway, ugye azok a repülőteri gyors, Ugye a repülőtéri gyorsforgalmi út mellette a repülőtéri gyors bicikli út is, amelyek nagyobb távolságokat kötnek össze egymással. Ezeket a terveket elkészítette a főváros, illetve léteznek ilyen tervek, illetve létezik egy olyan terv is, amelyik a nem gyorsforgalmi típusú kerékpárszak hanem Tényleg azokat, amelyik a, a közérdből a postára, a postáról az orvosi rendelőbe, tehát ez egy ilyen. Kis Jó. Magyarul egyébként, amit mondabol, az derül ki, hogy ez jelenleg papíron van, tehát ilyen nincs. Jelen pillanatban egy gyors vonal létezik, tehát egy gyors kerít szakasz létezik a Ferihegy egyes vonatállomástól gyakorlatilag a, a régi ott Tjapenkó az ülői és a repülőtéri gyorsforgalmi út összeér, illetve utána ott egy szűköttel el lehet jutni a bevásárló központokon túl található munkahelyi negyedig. Ennek a folytatása a kőhídig területbiztosítással rendelkezik. Azt ígérte a főváros, hogy ez rövid időn belül meg tud valósulni. Az, hogy onnan hogyan lehet tovább vezetni, nyilván a kerületen keresztül, és ott már elveszne ez a hajri jellege, tehát ez a gyors út, vagy gyors bicikliút jellege ennek a résznek, hiszen ott autók között egy külön sáv biztosításával, egy külön terület biztosításával lehetnek Kőbány a kispestig illetve a főváros egyéb bicikliút út hálózataiig rácsatlakozni. Egyébként ön meg kell jegyeznem, hogy a 18. kerület sajnos, talán egyébként az én hibámból is még, Ebben a tekintetben elmagyarodott Ön nem igazán biciklis? Nem kerülethez képest. Eu, biciklis vagyok teljes egészében, de az előző négy év költségvetési helyzete háttérbe szorította azt, hogy a kerékpár gondoskodjunk. A belső területeken létezik, tehát a kerületben a, a különböző fontosabb pontokat el lehet érni kerékpárúton, illetve olyan útvonalon, ahol ahol kisebb a forgalom, és nyugodtan lehet kisgyerekeket. Hát Különös tekintetel arra, hogy a kertvárosi jelleg, ha ez nem volt egy nagyon rossz megfogalmazás, az kifejezetten kedvez a biciklizésnek. Így van, így van. Tehát mondom, a belső rész az, az megvan. Ami hiányzik, és ami hiáltusa a kerületnek, azok a nagy tengelyekhez való csatlakozás. Tehát az, hogy például a kerületből nem lehet kijutni a rácskevei dunaákhoz egy biztosított kerékpár útvonalon, hogy arra a nagy Beló útvonalra rá tudjunk csatlakozni, és egy nagyobb kerékpár tudjunk tenni, vagy akár a 17. kerületnek már a sokkal kibővült és nagyobb kerékpárút hálózatához nem sikerült rácsatlakozni. Ez alóban azt kell, hogy mondjam, a mi hibánk részben a kerületi városvezetés hibája is. Ugi Attila, a 18. kerület polgármester a Kejfely Jancsi vendége. Hozzá lehet kérdéseket intézni, mint ahogy ezt az elmúlt időben tették, 353 94 51, minden, ami 18. kelet, minden, ami regionális fejlesztés, minden, ami főváros, hiszen az új struktúrában minden polgármester egyben a fővárosi közgyűlés képviselője is. Még egyszer, tehát 353 94 51, és ennyi duma, az mindig elegendő az, hogy újabb hallgató legyen, abban ugye egyetértünk, hogy az a legnagyobb szám, hogyha a hallgatók érdeklődnek leszámít, hogyha önnek van központi mondandója. Én azt gondolom, hogy az a legjobb, hogyha tudunk beszélgetni, és egyrészt közvetlenül hallom, hogy ők mind gondolnak, másrészt talán tudok olyan kérdésekre válaszolni, amik számukra. Itt is van mindjárt egy hallgató. Jó reggelt kívánok! Igen, jó reggelt. Uh, egy nagyon rövidére visszajelzés a kerékpárutak kapcsán, hogy, uh, hogy a, a abszolút uh, igaza a polgármesterünknek, hogy ha valaki ki szeretne menni a kerületbe 10-20 percet, fél órát biciklizni a családjával, ezt meg tudja tenni. Ha egész napos bicikli túrára indulna, akkor maga a kerület elhagyása, az egy ilyen klasszikus rémálom, tehát egy többször az autót a biciklizésbe mi, mi mi ebben a rémálom? A rémála az, hogy a, a, ha mondjuk én Pestent mondjuk be akarok biciklizni mondjuk Budapesten rapparta, mert ugye, vagy a hegyekben e, fel biciklizni, akkor e, akkor ez az ülői út ha alakult tehát amíg beszenvedek mondjuk a népligetig, az egy borzasztó szituáció. Vagy ha a Ferihegyi reptér mögötti e, erdős, mocsaras kirándulóhelyre szeretnék eljutni, akkor ahogy említette Ugi a 17. kerületbe átjutni is rémálom, tehát a Ferihegyi utat keresztezni persze, város városközpontból, az az nagyon nehézkes. Tehát e, igazából, vagy munkával bejárint, tehát mondjuk a 18. keretből, ami Budapest az az, az egy komoly tervezést kigényel, nincs egy ilyen evidens út Köszönöm szépen. De nem mi ha hanem a telefonon, erdő, helyzetével kapcsolban, kapcsolatban, ahol Ennés, még egyszer, ezt nem értettem. Elnézést, még egyszer. Egy erdő, amit a Pilisi erdőgazdaság gondoz, de a 18. kerület része, ez a Halmi erdő. Uh -huh. É, van egy olyan terv, ha jól tudom, hogy a külső gyűrű is majd ezen fog keresztül menni, de vagy ezzel nem vagy emélkül, de rengeteg fát kivágtak az utóbbi időben, é, és én úgy vagyok vele, hogy én, én Kövén László hasonlóan imádom az akárcot, de azért egy tölgyerdő az mégiscsak tölgyerdő, tehát én egy kicsit szomorúan látom ezeket a, a borzasztó focipálya méretű fakivágásokat. Holgármester úr? Ennek mi az oka? Úgy hallom, hogy sóhajtott. Hát igen, sohajtoztam azért, mert ugye komoly küzdelemben vagyok a piricsipark erdővel ezzel kapcsolatban. Azt mindenkinek tudni kell, hogy ez egy gazdasági erdőként van számontartva a piricsiparkerő könyveiben. Tehát ők ezzel úgy gazdálkodnak, mintha egy bármilyen gondozásukban lévő gazdasági erdő lenne, ahol meghatározott időnként tervszerű ifjításokat végeznek, ugye ez a válaszok, hogy miért vágják ki a fát, tervszerű ifjítása a hivatalos erdőgazdálkodási neve ennek az erdőítást, akik azt mondják, hogy ez azért fontos, hogy megújuljon az erdő, és egyébként, hogy gazdasági hasznot hozzon számukra. Én nagyon régóta és nagyon hosszú időn keresztül próbálom velük megértetni azt, hogy ez egy lakópihenő övezetben lévő 5-600 hektár nagyságú erdőterület a pesti oldal legnagyobb összefüggő területe fekszik a Budai erdő nagyságával, a kerületnek az erdő területének a nagysága, tehát különösen fontos lenne az, hogy itt pihenő övezethez méltó erdei utak kialakítását, gondozását lehessen megvalósítani. Többször több ízben próbáltam ebben az ügyben egyeztetni elő. Talán most fölcsillant a remény arra, hogy a következő évektől fogva. Azt ígérik nekünk, hogy pihenő, lakó, pihenő övezethez mértő erdőt szeretnének, tehát parkerdő minősítést fog kapni ez az erdő. Az ilyen típusú tarvágásokat ezek után valószínűleg meg fogják szintetni. Pár azért azt is hozzá kell tenni, hogy a kerületben élő, vagy hát nem a kerületben élő, de ide látogató polgárok azért jelentős nézve maguk is tesznek azért, hogy ez az erdő bizony olyan állapotban van, amit most itt a hallgató is mondott, mert azért idején elkezdenek bevenni és saját maguk céljára fát eltulajdonítani az erdőből. A mezőri szolgálat számtalan szól vette már ezt észre az ősz folyamán, hogy nem, és a probléma, hogy nem arról van szó, hogy az egyéni ember, akinek szüksége van arra, hogy, hogy valamilyen módon a gázt otthon a fatüzelési kályhájába bejújtson és egy kis meleget csinálja magának novemberben, nagy pótkocsis teherautókkal érkeznek az erdőbe és viszik engedély nélkül a fákat, akkor, hogyha ezt nem sikerül felfedezni a mezői szolgálatunkban, tehát iparszerűen történik a, a faítás és a palopás sajnálatos módon. Köszönöm szépen, újabb, újabb, újabb hallgató. Oh. Köszönöm a türelmét. Jó napot kívánok, Jó vagyok a következő, szeretném kérdezni a Besence, Méta, Záda őrik elej, ott a sarkán, ott nem tudom, elkezdődött egy ilyen nagy kő, meg törmelék, meg homok, meg sit, meg mindennek a lerakása. Ott készül valami, vagy ez egy lerakóhely ez valami rettenetesen néz ki. Köszönöm szépen. Köszön, köszönöm szépen, az nem sit és törmelék, a lerakása történik. Oda az egy építkezés megkezdéséhez kezdtek el oda szállítani homokot követ és ami az építkezéshez szükséges az a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő területre. Terület melletti területre e, helyezték ezeket, le, az magántulajdonban vannak. Ott a, a Budapesti Közlekedési Központ, ugye a BKK, illetve az FKF egy szemlélegyformáró e, udvar létesítését e, kezdi, meg az, az fogott nem sokára felépülni, illetve más fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő fővárosi közműhöz kapcsolódó és városi üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenység e, zajlik, és annak e, előkészítésére hozták oda. Ennél pontosabban Nekem sem adtak erre választ, éppen a múlt héten kérdeztem meg a fővárost, hogy mi készült és mi mindent tesznek oda le. De is pontosan tudom, hogy mi a végleges célja annak a deponálásnak, akkor ezt akár már a jövő héten is megosztom a hallgatókkal. 353.94.51 először. Másodszor. Senki többet? Tudom, hogy a polgármester úr szeretett volna beszélni a APLER-ről, eh, annak apropóján, hogy 2014-ben ünnepelte a 30. Szüle, eh, születésnapját a Pest szerint Lőrinci kézilabdázás, de valószínűleg az ezzel kapcsolatos beszélgetés különös tekintete, hogy nem hiszem, hogy ezt érdemes lenne másfél percben belepasszírozni eh, a jövő hétre kerül. Én azt gondolom, hogy minden együttműködés igazi próbája nem feltétlenül az, hogy hogyan bírjuk mi egymást, hanem hogy a hallgatók érdeklődést mutatnak-e. Most is van egy telefonáló, vele fejeznénk be, leszámít, hogyha önnek van még olyan mondandója, amit egyébként a telefonoktól függetlenül elmondanak. Mondatot, egy, mondatot. egy másodperc, akkor a telefon után legyen ez, jó? Jó, rendben. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a sokszínű fejlesztés fertően nem valósulna meg, akkor ennek lesz valami következménye? Itt azért 40 éve már meg dolgok, de nem valósul meg csak nagyon kis százaléka? Hát a, nyilvánvalóan lesz következménye, hogy egyrészt a politikai következményeket kell négy-öt évente a városvezetésnek, illetve az országvezetésének levonnia, hogyha nem történik meg. Másrészt, meg, hát nyilvánvalóan azt gondolom, hogy a, a hallgatónak is, meg például ennek a műsornak is az a többek között az egyik lényege, hogy folyamatosan feltegye ezeket a kérdéseket, és folyamatosan ráirányítsa ezekre a kérdésekre a a figyelmet, ami egy folyamatos inspiráció. Ha már itt tartunk, ugye az szokott, a szokott duma lenni, hogy valaki azért országgyűlési képviselő és volt polgármester, mert egyébként országgyűlési képviselő hathatósabban eh, tudta a helyi érdekeket képviselni. Ön tudatosan ezt választotta. Eh, az elmúlt idő bebizonyította azt, hogy ön ezáltal kisebb hatalommal és kisebb puvárral rendelkezett, vagy eh, önmagában az a tény, hogy megszűnt országgyűlési képviselőnek lenni, az az ön hatékonyságát egy tízes nem csökkentette hármasra, és akkor azt feltételezte, hogy korábban tízes volt. Köszönöm a feltételezést először is. Másodszor azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy ez a helyzet ez akkor áll fent, hogy sokkal többet ér egy országgyűlési képviselő polgármester együtt, hogyha egyébként az összes hasonló helyzetben lévő polgármestertárs, ami ugyanebben a pozícióban van. És ő mondjuk egyedül nincsen. De hogyha senki nem lehet országgyűlési képviselő egyben és polgármester, akkor gyakorlatilag az érteki ez a töblete azonnal megszűnik. Én azt gondolom, hogy ezért helyes az, hogy. Oké, okay, rendben van, elfogadtam a válaszát, akkor egyen szíves mondja el azt, amit kérdés nélkül szeretett volna elmondani. Így van, egy dolgot szerettem volna mondani, minden hallgatót szeretettel invitálok a PLER sorsdöntő mérkőzésére a Sportház Most a hétvégén lesz a Cegléd ellen játszunk a lernek a honlapján. A Pontos időpont is szerepel, nagyon szüksége van a csapatnak a szurkolása, hiszen sos döntő az, hogy az első osztályban maradás szempontjából most hogyan fog szerepelni a hazai kézilabda csapat, a 18. kerületi kézilabda csapat, amelyik az egyetlen egyébként a fővárosban és az első osztályban szerepel. Nagyon szépen köszönöm, jövő héten folytatjuk. Köszönöm. Én is. Önök Ugi Attilát hallották, a 18. kerület polgármesterét a műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatta. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Piala János. A műsort De, az újpesti kormányzat támogatja. A vonalban Winter, mondta, Zsolt lehet? Jó reggelt, kívános, igen. Uh, arra kérem önöket, ha bárkinek újpestel, vagy a fővárossal kapcsolatban van kérdése, hajrá! Az elkövetkezendő több mint negyed órában Wintermontel Zsolt áll rendelkezésre. Hát specélit a van nem panaszkozhatok amiatt, hogy tíma hiány lenne. Nagyjából, ha dupla ennyi adásidőm lenne, annyi se lenne elegendő. Uh, viszontlag uh, ritka holló a maga fehér színével, uh, hogy ő maga kezeli a Facebook oldalát. A volt, Tisztában van? Uh, nem tudom. az a Tisztában vagyok, hogy én kezelem. Uh, azzal, azt nem tudom, hogy kik, hogyan és miként... Uh, azok az emberek, akikkel én beszélgetek, uh, Mesterházi Attila most, aki itt volt, tudtommal... Uh, aztán uh, Gulyás Gergely, El Simon, Bácskai, Ugi, uh, talán a Karácsony Gergely még olyan, aki egyébként uh, saját maga kezeli a Facebook oldalat. Uh, nem, nem, nem, nem, tudtam. A, ugye nekem uh, uh, van személyes oldal is, mert ugye csak úgy lehet ö, ilyen hivatalos oldalt csinálni, hogyha valakinek van személyes oldal, én azt nem használom, ezt a hivatalos, úgymond szervezeti oldalként vagyok jelen, és vagyok azon aktív. E, ennek ellenére, hogy nem személyes oldal, azt gondolom, hogy ha az ember e, igazán e, fontos információkat akar adni, illetve fontosnak tartja, hogy ezen a csatornán is információkat adjon, akkor az jó, hogyha ha csinálja, van, egy, vagy... van, egy, van egy, Van egy kérdező, Újpest, ha minden igaz. Jó reggelt kívánok! Tiszteletem! Hallják egymást! Jó reggelt! Jó reggelt, polgármester! A Vécsei utcából telefonálok, az lenne a kérdésem, hogy nagyon szépen halad a Görgei út felújítása. Viszont amit a Vécsei utca, meg hát szerintem mindenki személy csípé, ez itt a képkert, kocsma, ez valami rettenetes, szóval omladozik, minden szemetet oda hát ha tud erről valami. tudom, hogy ez piti probléma, de nem ingetről egy kis kimaradás, melyik kocsmáról beszél? Hát amit a Kanyarban, a Brunoszki volt régen, tudja, a Vécsei meg a Görge is van, egy Kanyarban egy volt kocsma, az már nem kocsma, hanem valami raktár vagy mi. Ilyen ital. itt a. A a vasútállomással szemben. Ott van a lángosos? Nem, a lángosossal szembelevő oldalon. Aha, a, a, tehát ott az állomás, a hajdan volt állomásnál? Állomással szemben a, a, oké. Okay. Állomással és a lángosossal szemben is, igen, tudjuk. Hát a Brunovski nagy vendéglőről ugye tudjuk, hogy most egyik színfoltja volt, jobb napokon volt, hogy ezer vendég is megfordult. Amikor megtelt az étterem, akkor hordókat, csörös hordókat gurítottak ki, és akkor abból csináltak széket asztalt, tehát egy hatalmas nagy gasztronómiai Lenyomatot hagyott egyébként Újpest térképén, sajnos ugye ö, ezt is, mint oly sok mindent ugye államosítottak, aztán állami nagyvállalat volt, és aztán utána privatizálták, magántulajdonban van. A legjobb információim szerint ö, néhány éve próbálták eladni, és most lehet, hogy egy új tulajdonosa van, ez nem hivatalos információ. Ki ez a terület? Magántulajdon. A platán zrt volt, ugye a privatizációs... Tehát önnek velük szemben kéne eljárnia? Nekünk ebben sajnos nincsen lehetősünk eljárni, ez magántulajdon. Én ezt értem, de hogyha ott felháborító körülmények vannak, akkor arra azért felhívhatja a figyelmüket, gondolom. Hát ugye a jogszabályok elég szigorúan határolják. Hát ahogy gondolom, hogy a parlagfű kapcsán be lehet menni, hogyha az ottani viszonyok, abból egy szemétlerakó lesz, azt azért önnek nem kell tűrnie. Természetesen, tehát, hogyha parlacsfű van, akkor föl lehet szólítani, ha a tulajdonos nem tartja tisztán az zindatlan előtti járvát, akkor föl lehet szólítani. Az, hogy maga az épület az mondjuk nem túl szép, vagy mondjuk azt inkább, hogy romos, azzal nem tudunk mit tenni. Ha életveszélyes, ha kéménye ledől és baleset veszély, stb., akkor az építés hatóság. Téktassa be a programjában, nézze meg, és aztán majd döntse el, hogy van-e teendő. De voltam én ott, voltam is benne egy, talán egy évvel ezelőtt, mert az önkormányzat is járt, és fölmerült annak a lehetősége, hogy az önkormányzat. Meg magát. Mert a jelen pillanatban úgy tűnik egyébként, hogy ez az épület az egynézeté? Hát jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a tulajdonosa, a jelenlegi vagy az éppen új tulajdonosa még egy. Ez egy hány éves épület? A... 70-80? Hát most így, a perkávé van, akár többi. is. Tehát Igen. az úgy kell elképzelni, hogy van maga a Kastély. Az régebbi, és vannak ilyen tódalék épületek, amit az évek során e, így hozzá tordozgattak, fordozgattak, és valóban egy borzalmas látvány. Annyi is a problémája, és ezért mondom, hogy az, az a terület, az egyik ilyen, ilyen infarktusos területe Újpesnek, hogy ott a hármas metró meghosszabbítása miatt most már több mint egy évtizedesen, lassan két évtizede építési tilalom van. A múltkor is egy 8-10 adással ezelőtt beszéltünk egy úrral, aki betelefonált, aki ott azon a környéken ugye bérelünk, lakást, és hogy építési tilalom van, mert hogy egyszer majd, ha a metró jön, akkor arra fog jönni. A Brunowski kastélyt egyébként nem csapja el, hanem a kertjéből, a telkéből kell egy néhány méteres sávot eh, kisajátítani majd. De hát ugye egyelőre még az előkészítési munkálatai vannak, a megvalósíthatósági tanulmány és az egyéb tervezése van folyamatban a hármas metró meghosszabbításának, Úgyhogy valóban egy ilyen... Eh, Pont. Én bízom abban, hogy az új talajonos, nem... Ha ez igaz az az információ, nem azért vette meg, hogy továbbra is ilyen formában tartsanak, hanem reméljük, hogy célja van vele. 353 94 főváros, azon belül is Újpest, a Kejféjancsi vendége a polgármester Winter Zolt, Zsolt 353 94, Köszönöm az erőfeszítését, amit annak érdekében tehát, hogy a BKV vezetése szobáján a Kejféjancsival ha most nagyon eufémisztikusan fogalmazok, most izgulhat, hogy mit fogok mondani, de ha azt mondom, hogy nem önön múlott, akkor ebbe beleegyezik ebbe a fogalmazásba, ugye? É én, amit tigertem, <gül> megtettem. <gül> de ugye úgy fogalmaztam, hogy azzal nem sértettem semmilyen indiszkréciót. Én nem voltam indiszkréció. hogy öm, öm, lehetséges, hogy a, a Fradi Újpesten én ott leszek és ön meg nem? Hát az állításnak egyik fele biztosan igaz az, hogy ön ott lesz, azt nem tudom, hogy én nem leszek ott az egészen biztos. Valójában ez minek szól? Eh, annak az áll... Ez a szabadságharcos lendület, amivel egy 10-es egy skálán 11-esre Újpest Drucker nem megy el egy örökrangadóra, ahhoz valami iszonyatosan nagy dolog kell. Hát eh, lehet, hogy akkor most ezek valamit, egy, ennyiben is elő, előjárat kell fejlentse. A mai nap folyamán fogunk kiadni egy közleményt, ahol számos neves újpesti díszpolgár, vállalkozó, intézményvezető, szakértő cégvezető, tehát olyan emberek, akik egyébként rendszeres Újpest meccs váltogatók kinyilvánítják azt a, azt a szomorú álláspontjukat, hogy nem mennek ilyen körülmények között. Az általunk olyannyira várt a világ derbieinek, rangadóinak rangsorában az előkelő 9. helyet elfoglaló derbire, egy szurkoló életében egyébként az a legnehezebb döntés, pontosan azért, mert Mi ellen tiltakoznak? Az ellen tiltakozunk, hogy Magyarország legmodernebb stadionjába csak is kizárólag úgy lehet belépni, ha mi itt Újpesten a stadion előtt gyülekezze, és utána rendőrsorfal és kordonok és 30 éves lerobbant BKV buszokkal kelljen közösen oda. Magyarul, hogy nem a Ferencváros szkennere ellen, hanem az MLS által bevezetett szabályok ellen tiltakoznak ezzel. Hát ugye a V-Scanner az nem vonatkozik a vendégszurkolókra, tehát az ellen nem is kell. Azért mondom. Ábó áb önmagában persze lehetne, de nekünk ugye nem dolgunk megítélni azt, hogy a rendszeres saját szurkolóit hogyan kívánja belépni. És tett, amikor Csányi Sándor azt mondta önnek korábban, nem mindenre emlékszem pontosan, elnézést kérek Csányi Sándort, hogy közt ön is megszavazta ezt, akkor, amikor a sporttörvényt megszavazta, akkor ezt is megszavazta, vagy ezt nem szavazta meg? Nem, nem, nem, nem, nem, erről szó sem volt a, a törvény. Az, ak, feltételezve azt, és amikor én azt á, 2011 et tehát most már négy évvel ezelőtt megszavaztam, akkor volt egy elképzelés, volt egy szándék e, arra vonatkozóan, hogy a biztonsági intézkedések átszer... Oké, okay, rendben van, minden törvények van egy végrehajtási rendelete, valószínűleg ez nem így. Magát, azt a szabályt, amit önnek most be kéne tartani, és számtalan embernek is önök nem akarják betartani, az kihozta és miért? Hát ugye itt van az, hogy nagyon érdekes egymásra mutogatás, az MLSZ azt mondja, hogy ez a kluboknak a döntése, és egyébként igen, a pályarendszabály, az adott szervező klubnak a pályarendszabálya tartalmazza az ügynevezett háziran, hogy mit lehet, hogy lehet, de ennek a pályarendszabálynak megalkotását az MLS biztonsági szabályzata is annak irányítatásai alapján hozzák meg a klubok, és ez az MLS biztonsági szabályzat nagyjából teljes elhatalmazást ad a kluboknak, hogy adott esetben állampolgári jogokat sértő. Pályarek. Jó, de ez azt jelenti, hogy semmilyen idegenbeli mérkőzésen nem megy, vagy csak olyanokra nem megy, vagy, vagy ha elmegy pápára, bár most éppen nem tudom, hogy pápá lesz e foci, de ha mondjuk elmegy városba, vagy nem tudom hova, akkor egyébként, vagy csak ez Pesten van így, vagy, vagy segítsen? Hát ugye úgy van, hogy ennek, ennek a beléptetési szabályait mindig a szervezőklub hozza meg, minden mérkőzés előtt van egy fórum, amelyen a rendőrség a két klub. magyar hogy a Fladi kérte ezt? Hát ugye én nem ismerem pontosan a szabályt, de mivel más nem nagyon kérheti, ugye a rendőrség az ajánl, javasol és utána betartatja azt, amit egyébként ami döntés megszületik, tehát ugye az, hogy a, a, ez a eléptetés és ez a Ferencvárosnak a közleménye volt, hogy még érvényes egyen is csak és kizárólag azokat engedik be a stadionba, akik ezen a szervezett útkolói buszon, rendőrszorkal és kettős kordon és 30 éves csotszolgányokon érkezik kerülő úton, mit tudom én merre, tehát ezt a tortúrát végtél csak azok, jöhetnek be Magyarországon magának a családjába. Szerintem ez komoly agályokat tett föl, és az, amit én mondtam, persze mondhatja az MLS azt, hogy, azt, hogy ezt, a, ezt a szervezők maguk intézték így, de az MLS-nek kötelessége örködni a hazai labdarúgás nem csak jogszerűsége, hanem észszerűsége fölött is. Ez szerintem nem észszerű, hogy újpest díszpolgára, vagy polgármestere, vagy jegyzője, vagy nemes vállalkozó intézményvezetőket arra kötelezze meg, hogy ezen a rendőr kíséret mellett csoprogányokon keresztül ö, lépjenek a Magyarország rendőrben a stadionjába, szerintem a skandal... Tudomásul vettem. Ön egyébként hát, ez ügyben ez... önszervezte azt a klubot, akik egyébként nem fognak elmenni, vagy, vagy saját egymásra találtak véletlenül? Hát ugye ez egy folyamat... Nem, most arra gondolok, hogy ez a közlemény, és akik ebben a közleményben nevesítve lesznek, azok hogyan találtak egymásra? Hát mi azért itt sok szoktunk találkozni, beszélgetni, összefutni itt, ott... Ki a címzettje ennek a mai tiltakozásnak? Ez egy kommuniké, mindenki ismeri magára a kommuniké. Aki Oké, rendben van, hál' Istennek azt hiszem én nem fogok magamra ismerni. Április 9-én csütörtökön, az ma van, este 6 és este 10 óra között jótékonysági Fesztivál lesz. Anitával, aki nem a volt feleségem, Deák Gyulával, Janicsák Istvánnal, Makrai Pállal, Varga Miklósal, Gyulával, Kormoránnal, Kuglival, ÖSP-boxal és Revo project -tel. utóbbit nem ismerem. Uh, és ez egyébként. Uh, Tuttom a sportolók megsegítését szolgálja, de majd ön segít nekem. Így van, így van. Ez, mi segítséget nyújtunk hozzá, tehát nem az önkormányzat rendezvény, de nagyon örülünk neki. Kovács Zoltán úr, aki egyébként a Foci Retro Facebook oldalat is működteti, egy nagyon-nagyon-nagyon színvonalas, ajánlom mindenkinek. Fotifiletro Retro KZ, ezt kell keresni a Facebookon, nagyon-nagyon-nagyon érdekes fotók vannak a hazai labdarúgás történelméből, és az és a Ántakrisztó alapítvány szervezésében e, kerül megrendezés ez a kettős Rangadó nevű esemény, amely több tekintetben is kettős rangadó, egyrészt, két részből áll, az egyik ugye a mai koncert, illetve szombaton lesz egy, egy kiállítás és Réki, untestér és e, e, szerencvárosi kurkolóknak a találistályoknak a találkozó. Nagyon érdekes program van az, az szintén az útespontszun, ide a Facebook voltat is érdemes nézni. És valóban újpesti és bemújpesti sportolók, akik mennyi helyzetbe kerültek, az ő megsegítésükre szól. Mi lesz szombaton reggel 9 és délután 5 óra között, amikor ugye foci retró kiállítás, most nem olvasnám fel, akkor furcsa lesz, hogy megkérdezem, hogy mi lesz, és mindjárt válaszolok is rá, van egy kiállítás, meg van egy retro show is. Igen, igen, ebben segít, hogyha még is seggal Kiállítás lehet régi napotúzó erekiék. Kérem A szombaton reggel 9 és délután 5 között magyar labdarúgás emléktárából foci retro kiállítás, diákonnak ingyenes. Ugyanezen a napon délután 6 és este 9 között foci retro show, az egykori kettős rangadók felidézése Zámbó Sándorral, Géc Istvánnal, Gyimesi Lászlóval és Kis Lászlóval. Ez az ifjúsági ház István, út 17-19. Igen, a mai koncert az az, az ügyelődési házban lesz a tavaszukban négyben, illetve ez a fokkére pedig az ifjúsági házban szombete meg. Ha nem ismernék az emberek önt, akkor azt gondolnák, hogy ez egy ilyen kiterjesztett sporthírek. Hát most így alakult. De önnek nincs ellenére? Tehát önnek, ahogy én tudom, a sport nagyon fontos. Hát Újpest a legsportosabb város 2014-ben és 2013-ban is nyertük meg a kihívás napját, tehát azon az adott napon Újpest, a lélekre nyitva Újpesten sportoltak a legtöbben. Én erre Büszke vagyok, büszke vagyok az útérra, büszke vagyok azokra a kisebb klubokra, amelyek még csak történelmükben kisebb, de eredményeiben ugyanolyan gazdagok és ugyanolyan fontosak számunkra, akik tevékenykednek Újpesten. Most készül az Újpest 2020, tehát ez az integrált területfejlesztési stratégia, amelyben megpróbáljuk meghatározni Újpest közép- és hosszitávú abban is kiemelt helyen van az egészség, az igényes, az ölt környezet és természetesen a sport. Tehát talán nem is kell ezt megjározni továbbá. 353-94-51 először Wintermantel Zsolt válaszol, hogyha van kérdés, Budapest, még inkább Újpest? 353-94-51 másodszor. 353-94-51, senki többet. Kérdés nélkül, csak úgy. Akar-e bármit mondani, amire kérdés nem vonatkozott, de fontosnak találja. Azon kívül, hogy jön a tavasz. Álltak hétfőn visszajön a télen. Egyrészt reméljük, hogy nagyon-nagyon szép hétvége lesz. És én csak annyit tudok mondani, hogy türelmet kérünk, amikor az úr telefonált és a Vécsey utcát említett, azt hittem, hogy a görgei felújításával kapcsolatos közlekedési problémákat említi, mert ugye az elterelt buszforgalom az most a Vécsei utcában megy, úgyhogy emiatt a különös türelmet szeretnénk kérni a Vécsei utcában lakóktól, de ahogy a korábbi adásban is beszéltünk a végettel, ebben az esetben nagyon-nagyon jól szerveztem ezt a, a, a, a, a közlekedést, itt most a Vécsei utcában átmenetileg. Ez forgaló növekedést jelent, de bízom abolni, hamarosan, hamarosan felszabadulunk, és 2016 elejére a teljes szakasz kifogástalan minőségben a Írópont is jövő Tehát egy türelmet és kitartás kérem Köszönöm szépen, Vindermontás Zsoltot hallották, új Pest polgármesterét. További sok sikert a mai nap folyamán, a jelentős része még hátra van, 9 óra múlott 1 perccel. Viszont hallásra!